C050 Lecțiunile acestea se îndeletnicesc cu un mănunchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament, al Domnului Sfântitorul nostru Isus Hristos, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a găsit cu care să inspire pe prea credinciosul său slujitor, preotul Nicuriță să le întocmească. La vremea cuvenită și tot prin ajutorul Domnului Dumnezeu, aceste meditații fiind prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine,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 Lecțiunea de zi c 1 va debuta cu prilejul citirii versetului 24 al capitolului 7 al întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni, cu care ne vom nici de îndată după ce mai întâi vom citi felul în care un predicator a învățat că predica lui trebuie să aibă putere din cuvântul lui Dumnezeu și din trăirea lui. Citeam așadar că vestitorul acesta a Povestea el însuși într-o predică următoarele. Zilele trecute am chemat un electrician să-mi repare soneria care era stricată. Cu acest prilej l-am rugat să folosească aceeași sursă de curent și să monteze și o lampă de care aveam mare nevoie. O, aceasta nu este cu putință, îmi răspunse lucrătorul. Căci puterea electrică pentru sonerie nu este suficient de tare ca să facă și lumină. Curentul acesta poate face gălăgie cu clopoțelul, dar nu poate face lumină. Iar eu, zicea mai departe predicatorul, m-am gândit că așa se întâmplă și cu noi. Este mai ușor să faci gălăgie cu o predică atrăgătoare folosind vorbe mari decât să luminezi prin faptele tale. Și apoi ne redă un verset din Scriptură, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând faptele voastre cele bune, să-L mărească pe Domnul Tatăl Cel din Cer. Așadar, arătam aici că și o sonerie, oricât ar fi de mică și de slăbuță, are nevoie de o energie pe care să o consume și să o facă utilă. Cu cât mai mult este nevoie de o energie pentru o lampă care trebuie să lumineze. Am stabilit deci principiul acesta că pentru a deveni de folos fie o sonerie, fie o lampă, este nevoie să se consume un combustibil, o energie, în cazul acesta energia electrică. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici, din versetul citat, că noi suntem chemați să luminăm în lume. Ei bine, principiul este același, pentru a fi o lumină este absolut necesar un combustibil, este necesar consumul unei energii. Despre care energie poate fi vorba în cazul în care noi credincioșii trebuie să luminăm înaintea oamenilor? Unde vom găsi un mai bun răspuns decât în Domnul Isus Hristos? El a venit pe pământ să lumineze pe Tatăl. Cum a fost posibil pentru el să-l arate pe Tatăl Ceresc din cer? Care a fost combustibilul de care s-a folosit el ca să ardă o lumină vie și să-l arate pe Dumnezeu? Tot el ne dă răspunsul la Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 19, unde spune, adevărat, adevărat, vă spun că fiul nu poate face nimic de la sine însuși, ci el face numai ceea ce vede pe tatăl făcând. Iată deci care a fost taina, secretul, combustibilul, dacă vreți, pe care l-a ars Domnul Isus ca să poată să aducă lumina lui Dumnezeu în viața lui. Combustibilul acesta a fost Sine însuși. Domnul Isus Hristos și-a ars tot ceea ce vrea din Sine însuși, zicem și-a ars în sensul că n-a mai făcut nimic din Sine însuși, ci avea o singură grijă în viața lui să afle tot ceea ce vrea să facă Dumnezeu, și după ce afla ceea ce vrea Dumnezeu să facă în viața lui, acelea le făcea. Combustibilul, deci, pe care l-a folosit Domnul Isus Hristos, ca să poată aduce lumina lui Dumnezeu, să ne-l arate pe Dumnezeu în viață, a fost darea la moarte a tot ceea ce venea din el. Și să nu uităm, Domnul Isus Hristos, orice ar fi făcut din sine însuși, era bun deopotrivă ca și cele care le făcea din partea lui Dumnezeu, pentru că el, în timp ce era om din om adevărat, dar fără păcat, era și Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Cu toate acestea, cu toate că orice ar fi făcut și el erau tot atât de bune ca și cele pe care le făcea din partea tatălui, având în vedere faptul că el era și om din om adevărat, ne-a arătat nouă calea pe care putem la rândul nostru să devenim o lumină. Calea, deci, pe care putem deveni o lumină este a ne de firea noastră veche, pentru că noi suntem oameni, dar oameni păcătoși. Și prin pocăință și credință în Domnul Isus Hristos, Dumnezeu ne dă o fire nouă, fire dumnezeiască, firea Domnului Isus Hristos, care era om din om adevărat, dar fără păcat. În noi, deci, se naște o a doua entitate spirituală și apoi, prin entitatea aceea spirituală, noi putem fi lumini. Cum? Dând tot timpul la moarte, tot ceea ce emană din vechea noastră entitate păcătoasă. Pentru că după întoarcerea la Dumnezeu am stabilit, deci, în noi mai aloc o nouă ființă la nivel de spirit, omul cel nou născut din Dumnezeu. Și acum, noi, ca să devenim o lumină în lume și să-L arătăm pe Domnul Isus Hristos, trebuie ca în tot momentul să avem grijă și să nu lăsăm să fie în viața noastră nicio acțiune, nicio vorbă, niciun gând, nicio faptă care vin din firea noastră veche, ci toate să fie numai acelea care vin din partea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt în omul nostru cel nou. În trei cuvinte înseamnă a nu mai face nimic de la noi înșine, ci a face numai ceea ce ne arată cuvântul lui Dumnezeu în Scriptură, prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Aceasta este chemarea nu numai a predicatorilor, ci a fiecărui credincios în parte, oricât ar fi de slab în el însuși, din momentul în care în el s-a născut un om nou din firea lui Dumnezeu, credinciosul acesta are chemarea să nu mai facă nimic ceea ce vine de la el, nici bun, nici rău, ci să aibă grijă ca Planurile sale, gândurile sale, vorbele și faptele sale să fie numai ceea ce este potrivit cu cuvântul cel sfânt al lui Dumnezeu și trăind în felul acesta în fiecare zi cu grija să trăiască potrivit cuvântului lui Dumnezeu, el își va da la moarte firea sa cea veche care consumându-se va face ca firea lui cea nouă să lumineze înaintea oamenilor. Doamne Dumnezeule Tată, ceresc mulțumim pentru acest har mare de care ne-ai făcut parte, pentru această chemare extraordinară, ca noi oameni păcătoși, dar mântuiți prin jertfa Domnului Isus Hristos, să putem să te arătăm pe tine. Să trăim tot mai mult prin Duhul tău cel sfânt, așa cum ne arată cuvântul, ca oamenii prin trăirea aceasta noastră să te cunoască pe tine, să vină și ei la mântuire, numele tău să fie slăvit, iar noi, toți cei care am primit și care vor mai primi această mântuire, să putem să fim fericiți o veșnicie întreagă împreună cu tine. Amin. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 24 al capitolului 7 al întâiei epistolei lui Pavel către Corinteni, unde cuvântul lui Dumnezeu astfel ne îndeamnă. Fiecare fraților să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat. Dragii mei, dacă noi rămânem necurmat cu Dumnezeu, nu mai are nicio însemnătate starea trupească în care ne găsim sau locul unde suntem. Cu Dumnezeu este bine în orice loc și în orice stare ne-am afla. Fără El, este răul cel mai mare, chiar dacă am avea locul cel mai înalt de pe pământ și un trup desăvârșit de sănătos. Numai în Dumnezeu este adevăratul bine... Și adevărata viață. Acest lucru însă nu-l poate ști decât fiul credinței. Fiecare fraților să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat. Este vorba aici numai despre starea trupească de poziția socială a credinciosului. Să nu se neliniștească cel credincios pentru că are o ocupație pământească mai puțin lăudată în lume sau că se află pe o treaptă socială mai de jos. Nu asta are însemnătate, ci faptul că prin credință a devenit copil al lui Dumnezeu, adică duhovnicește se află pe cea mai înaltă treaptă pe care ar putea o ajunge. Credinciosul se află cu Dumnezeu și aceasta îi este de ajuns. Unde-i Dumnezeu este locul cel mai de sus și mai fericit. Cu Dumnezeu ai libertate desăvârșită, chiar dacă trupește, ești orb. Pentru că, așa cum zice Sfântul Iangură de Aur, nu robia aceasta vată, iubitule, ci robia păcatului. Cu Dumnezeu ai mulțumirea cea mai adâncă, Chiar dacă trupește, ești bolnav sau sărac. Pentru că, așa cum zice Sfântul Ioan Gure de Aur, este importantă sănătatea trupească, da, dar mult mai importantă este sănătatea duhovnicească. Cu Dumnezeu ai adevărata biruință, chiar dacă trupește, ești lovit și omorât. Nu uita, Dumnezeu are puterea să te învieze. Și iarăși, nu uita că nu viața trupului are însemnătate, ci viața cea nouă pe care ai primit-o prin credința în Domnul Isus Hristos. Aceasta este viața veșnică. Fiecare fraților să rămâne cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat.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 Vom vedea în versetul următor care este sfatul pe care îl dă el. Haideți acum să puposim puțin în jurul acestui verset, împreună cu alcătuitorul acestor meditații, preotul Nicuriță. Adevăratul creștin trebuie să ajungă la acea stare de contopire cu Domnul Isus Mântuitorul Său, ca prin tot ce trăiește și prin tot ce spune să aibă garanția adevărului dumnezeiesc să aibă garanția cuvântului celui cu care s-a contopit El este doar vasul de care se folosește Hristos Vas care nu poate să aibă decât un singur fel de conținut și anume adevărul Creștinul nu are decât un singur fel de viață, viața lui Hristos El este mlădița răsădită din vița Hristos Aceeași vă curge și în mlădiță și în viță Viața creștinului, ca și cuvântul său, este viața și cuvântul lui Hristos, de aceea este vrednic de crezare. El îl reprezintă pe Hristos oriunde și oricând. Așa stând lucrurile, înțelegem mai ușor ce spune Sfântul Apostol Pavel când zice Cât despre fecioare n-am o poruncă din partea Domnului, le dau însă un sfat, ca unul care am căpătat de la Domnul Harul să fiu vrednic de crezare. El, Pavel, deși nu avea poruncă directă din partea Domnului în anumite probleme, dădea însă sfaturi tot atât de puternice și vrednice de crezare, ca și când vocea Domnului ar fi vorbit, pentru că el era una în trăire, în gândire și în lucrare cu Hristos, Domnul și Mântuitorul său. Orice creștin trebuie să ajungă la starea de a primi din partea Domnului harul ca să fie vrednic de crezare. Cine se face una cu adevărul are puterea și biruința adevărului. Domnul Isus își pregătește slujitorii săi în așa fel ca să fie vrednici de numele Lui. Altfel nici n-ar fi ajuns Evanghelia până la noi. Lumina nu are nevoie de susținători pentru a dovedi că este lumină. Existența ei dovedește acest lucru. Cine are nevoie de martori ca să-și dovedească credința și nașterea din nou, încă nu-i născut din nou, încă nu-i creștin. Cât despre fecioare, n-am nicio poruncă din partea Domnului. Despre fecioare, în înțeles fizic, Vom vorbi în meditațiile la versetele următoare. Aici însă vrem să subliniem înțelesul duhovnicesc al sufletelor fecioare. Cine este fecioară cu adevărat nu mai are nevoie de legi și porunci pentru că a ajuns la starea dorită de Dumnezeu. Un singur lucru trebuie să facă fecioara, să-și controleze mereu candela ca să fie aprinsă și vasul să aibă mereu un delemn sfânt ca în felul acesta să-l aștepte pe mirele iubit. La versetul următor la versetul 26 din 1 Corinten 7, apostolul Pavel vorbește despre sfatul pe care îl dă. El spune iată dar ce cred eu că este bine, având în vedere strântorarea de acum, este bine pentru fiecare, să rămână așa cum este. Dragii mei, pentru Biserica lui Hristos, lumea este o cetate străină, neospitalieră și pornită împotriva ei. Prigoniri și strâmbtorări au fost încă de la nașterea bisericii și vor fi până la răpirea ei. Așa este calea. În versetul de mai sus, Pavel vorbește despre o strâmbtorare prin care trecea biserica și îndeamnă credincioșii să fie cât mai liberi de îngrijorările vieții acestea, pentru ca astfel să treacă mai ușor prin încercări. Cu cât mai ușor ești gata de jertfă tu, urmaș al lui Hristos, fratele meu, când nimic din lumea aceasta nu te mai leagă, când ești mort față de toate câte sunt pe pământ. Greutatea căii crucii nu vine din afară, ci totdeauna din lăuntru, fiindcă inima nu este dezlegată cu totul de toate cele pământești și nu este legată întru totul de Mântuitorul Isus. Când privești în două direcții, nu poți avea pace și siguranță, nu poți avea garanția adevărului. Chiar dacă trăim în mijlocul lumii, trebuie să fim liberi de Duhul ei ca să putem aștepta în liniște pe Domnul nostru. Toate planurile noastre trebuie să aibă în vedere făgăduința Domnului ca să putem trăi liberi și mereu proaspeți în credință, nădejde și dragoste. Este bine pentru fiecare, spune aici cuvântul, să rămână cum este. Așa ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel. Și până la urmă, cum trebuie să fie creștinul? Creștinul trebuie să fie totdeauna în Hristos și gata pentru orice. Gata pentru jertfă, gata pentru plug, gata pentru plecare și gata pentru rămânere. A fi în Hristos, iată marea noastră grijă de fiecare clipă, venirea Domnului Isus. Trebuie să ne găsească în el, nu în planurile și frământările noastre pământești. La versetul următor, versetul 27 din 1 Corinteni 7, Pavel continuă subiectul acesta prin următoarele cuvinte. Ești legat de o nevastă? Nu căuta să fii dezlegat. Nu ești legat de o nevastă? Nu căuta nevastă. Dragii mei, Libertate absolută, aceasta e viața în Hristos. În afară de păcat, creștinul este liber să facă orice și să trăiască așa cum îi place. El nu se mai află sub robia legii ca să-și primească mântuirea prin ceea ce împlinește sau nu împlinește din poruncile ei. Versetul de mai sus are însă în vedere libertatea absolută în ceea ce privește căsătoria. Credinciosul nu este obligat nici să se căsătorească, nici să nu se căsătorească. Mântuirea lui nu este amenințată de împlinirea sau neînplinirea acestei legi fiziologice. Versetul amintit mai are în vedere și faptul că, în vremea aceea, Prigoanele din partea lumii se întețeau împotriva creștinilor, iar Pavel îi sfătuiește să nu-și schimbe starea lor în societate din pricina prigoanelor. De greutățile prin care treceau creștinii era legată și credința că venirea Domnului Isus era foarte aproape și ei trebuiau să fie cât mai liberi de tot ceea ce este pământesc, chiar și de obligațiile familiale, dacă nu trebuiau neapărat să se căsătorească. A fi liber de anumite poveri pământești îți dă o mai mare ușurință în ceea ce privește avântul pe calea și în lucrarea Domnului. Și asta le dorea Sfântul Pavel creștinilor, dar el nu făcea din aceasta o poruncă, ci doar îi sfătuia. Mântuirea le era asigurată în Domnul Isus și ea nu atârna de felul cum își rânduia cineva viața pământească. Faptul că ești căsătorit sau necăsătorit, că faci parte trupește din vreo grupare religioasă sau cealaltă, că ești pe o treaptă socială sau alta, toate acestea nu ating viața cea nouă în Hristos dacă într-adevăr l-ai primit prin credință ca mântuitor personal. Când ești în Hristos, trăiești în adevărata libertate și nu poți să fii în Hristos decât dacă l-ai primit personal prin credință, făcând un legământ de bunăvoie că îl vei urma. El este atunci mântuitorul tău, iar tu ești ucenicul lui. În continuare, la versetul 28 din 1 Corinten 7, apostolul Pavel vrea să ne se facă sigur că am înțeles următoarele. Spune el, însă dacă te însori, nu păcătuiești, dacă fecioarea se mărită, nu păcătuiește, numai că ființele acestea vor avea necazuri pământești, iar eu aș vrea să vi le cruți. Așa ne spune aici spântul Apostol Pavel. Vedeți căsătoria în viața omului este tot atât de naturală cum este funcționarea tuturor organelor și glandelor din trup. Deci este o regulă așezată de Dumnezeu pentru păstrarea vieții. Fără căsătorie, viața s-ar stinge. Nu numai că nu păcătuiesc cei care se căsătoresc, ci din potrivă, ei împlinesc o lege a vieții rânduită de Dumnezeu Creatorul. Dar, ca în toate celelalte laturi ale vieții, căsătoria are și a ei, necazuri care... Pentru un anumit lucrător pe ogorul Evangheliei ar putea constitui o piedică. De aceea scrie Pavel, ființele acestea care se căsătoresc vor avea necazuri pământești și eu aș vrea să vi le cruț. Dragii mei, necazuri sunt, pentru că așa este acum în această împărăție a păcatului și a morții. Cel născut din femeie are viața scurtă, dar plină de necazuri, spune cartea lui Dumnezeu la Iov, capitolul 14, cu versetul 1. Nu este nicio excepție de la această regulă. Totuși, dacă cineva pentru slava lui Dumnezeu și pentru propășirea lucrării sale pe pământ poate să ocorească unele necazuri, atunci să facă lucrul acesta și mai ales când e vorba despre căsătorie, dar am spus numai cei care pot să facă lucrul acesta. Când scrie Pavel aceste lucruri, îi are în vedere numai pe creștini. Ei, creștinii, pot renunța cu ajutorul harului lui Dumnezeu la anumite cerințe naturale ale vieții pământești în folosul lucrării lui Dumnezeu și pentru propășirea vieții duhovnicești în ei. Nu numai în ceea ce privește căsătoria, ci și în alte laturi ale vieții pământești, cel credincios să nu se complice, căci orice complicație pământească pe care ar putea o evita împiedică dezvoltarea vieții duhovnicești. În orice timp, în orice loc și în orice situație ar fi, cel credincios trebuie să-și pună mereu întrebarea ce câștigă și ce pierde lucrarea lui Dumnezeu și atunci, în funcție de răspuns, să ia hotărârea cea bună. Acum, adevărul este că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi și înțelepciunea cea mai mare de care putem da dovadă este în a căuta să aflăm prin rugăciune și prin post, dacă vreți neapărat, ce plan are Dumnezeu cu viețile noastre. După aceea, în funcție de planul pe care îl aflăm din partea lui Dumnezeu, să luăm hotărârea de bază. Căci să știți, dacă Dumnezeu a rânduit ca cineva să se căsătorească, iar acel cineva vrea neapărat, dintr-un zel excesiv, să ocolească căsătoria, nu va avea parte de mare binecuvântare în lucrarea pe care o va face ca necăsătorit și se și expune unor pericole pentru care nu are garanția 100% că are parte de ocrotirea lui Dumnezeu. De aceea, zic, cel mai înțelept este pentru fiecare credincios să se silească în a afla ce a rânduit Dumnezeu pentru viața lui și aceea să o facă cu toată inima și cu toată bucuria. Și oricum te-ai afla, căsătorit sau necăsătorit, dă-ți toate silințele, să trăiești întru totul potrivit călăuzirii lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură, prin călăuzirea și prin puterea Duhului Cel Sfânt al lui Dumnezeu. Iar în ziua cea mare și minunată a socoterilor, Dumnezeu va binecuvânta pe fiecare pentru zelul de care a dat dovadă în a afla voia lui Dumnezeu și pentru bucuria cu care s-a străduit să o împlinească atât cât a cunoscut-o și atât cât a stat în putință. Iubiți ascultători, aducem aici la cunoștință încheierea programului C051 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu și bucuria mare a mântuirii fie și rămână peste toți cei ce se deschid să o primească pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin.